Man stole på kvinder. Det er det store spørgsmål som vi dykker ned i i dag her i Kammertonen, og det gør vi selvfølgelig ledsaget af Mozarts festlige fyrbergerimusik her, nemlig oratorien til spørgsmålets tema til operen over dem alle der kæser om det forhold mellem mænd og kvinder, nemlig Così fan tutte. Og det er vigtigt det er vigtigt med iet frem for e for for det er nemlig femininum, men det vil sige, sådan gør de alle, altså kvinderne. Og kan man så stole på kvinderne, når mændene drager bort, når mændene drager i krig? Ja, det er det store spørgsmål i denne opera, Cusi Tutti, som har undertitlen La Scuola della Amante, altså skolen for de elskende. Og til at føre mig, men også dem, kan jeg lytte, igennem denne opera. En af Mozart's sidste opera, den havde premiere i 1790, altså året før Wolfgang Amadeus han går bort. Ja, der har jeg ingen ringer end Filippa Kold. Hjertelig velkommen til udsendelsen. Tak skal du have. Eller du vil måske i virkeligheden hellere kaldes det, som du hedder i operan Fiorio Diligi. Yeah, yeah. Jeg ved ikke, yeah. hvad, hvad går du under for tiden? Yeah, yeah, jeg tænker, at Filippa <laughs> <Philippa>, er <bedst. laughs> det er godt, det er godt. Men i hvert fald, velkommen, Filippa. Og når jeg driller sådan, så er det selvfølgelig, fordi du optræder eller kender Kusefanzuti, hvad er det egentlig? Det er, det? det er et E til sidst. Er det et E? Ja. Men det, det er ret afgørende i forhold til at forstå kønnet på... Ja, ja. og det er e der, der man afgør det. Det er simpelthen Femininum Pluralis. Så det er ikke alle sådan i bred forstand? Nej, nej, nej, det er kvinderne, de taler om. Ja. Ja. Og det er jo temaet for opereren, kan man sige. Ikke? Mm. Hvordan, prøv, hvordan kom du ind til at overhovedet interessere dig for Cusi Fan Mm -hmm. Altså, denne, det er det store spørgsmål, om man nu kan regne med kvinderne. <laughs> øhm, altså, jeg er kommet sangens vej, fordi jeg er uddannet operasanger. Ja. Øhm, og så, øh, så starter man jo med at synge alle mulige forskellige ting, og så på et eller andet tidspunkt, så går man ind i, hvad er det, hvil, hvilke slags roller er gode for lige præcis mig og min stemme. Øhm, og der øh, er jeg så øh, efter lange omveje øh, kommet frem til, at jeg er sopran, altså den høje kvindestemme, mm -hmm. øhm, og at jeg nok også synger de lidt, øh, lidt store brede ting, altså det man kan... Altså man starter med en lyrisk sopran, og så bliver det lyrisk dramatisk, og så kan det være, at man bliver dramatisk sopran, og jeg ligger nok sådan omkring det lyrisk dramatiske lige i blikket, og det er en fjordelige. Og hvordan, altså hvor på rejsen er det så? Øh, <laughs> du, du har jo du har sunget øh, det mere lyriske, og bevæger dig nu i det mere brede repertoire, ja. øh, og det er så den sene Mozart, kan man sige det sådan? Ja, og det er det, det kommer også an på, hvilken rolle, fordi der, der, er jo, der er jo tre kvinderoller i, i fan tutte tre mm -hmm. herreroller. Og øh, der er jo en anden sopran også, som er den rolle, der hedder Despina. Mm -hmm. Og det bliver jo som regel sunget af en lidt lettere sopran. Men altså, man skal i princippet stadigvæk have det samme omfang, altså det samme, de samme toner egentlig. Men det er bare en, er en anden måde at synge det på. Ja, ja. Ja. Hvordan, øh, har du sunget andet Mozart? Fordi så vil jeg nemlig spørge, hvordan er fan Tutte i forhold til for eksempel Figaro og... Don Giovanni og andre af Del Ponte-operaerne, øh, øhm, Ja, altså det, det, det, altså det der er så interessant med de tre operaer, det er, at, at det jo er den, den der mærkelige blanding af, af komedie og drama. Øhm, og man kan som, som instruktør eller som øh, kompani jo, jo dreje det i hver sin retning. Mm -hmm. øh, men på en eller anden måde, så ligger man altså ligesom den den triste klovn. Altså, man ligger et sted i det der drama, øh, der er, at man kan lave helt gag og løjer og, og, og det hele bare sjovt men så pludselig rammer alvoren. Og det, det, det er noget, altså de der, der Ponte og Mozart samarbejder, altså de tre operer du lige nævnte. Ja. De, de kan lige præcis det der med, at man ligger på den der knivsæk og balancerer hele tiden. Og det må man sige, det er jo også det, I kunne sige her, som er hovedtemaet. Altså, vi har at gøre med, med to øh, soldater, Mm. som øh, sidder og taler lidt sammen. Og øh, de mener, at deres kvinder er selvfølgelig dydige, lydige, overholder alle løfter. Men de har en kammerat, der hedder Don Alfonso. Ja. Og han er lidt mere skeptisk over for kvindekønnet. Mm -hmm. øhm, eller også så tænker han måske mest på, hvad der kunne være sjovt for ham. Det, ja. det er måske også lidt op til fortolkning. Mm -hmm. Men de sætter i hvert fald deres øh, koner på en prøve. Ja. Og du er en af de koner. Ja. Øh, hvem er du gift med? Øhm, jeg er øh, i starten er gift eller kæreste med... Mm -hmm. øh, Guglielmo, som ja. er baritonen, altså den dybe øh, stemme. Og ja. så øh, undervejs, så ændrer det sig så pludselig til, til Norden. Så forveksler det. Fordi ja. øh, ved siden af Guglielmo og dig, Fiori så er der så Ferrando og Dora Bella. Ja. Så der er mange navne at holde styr på her. Ja, og de er ikke, de er ikke så mundrette, vel? Nej, altså, nej, præcis. Ja, meget italiensk. Og du nævnte også lige før Despina, ja. som er stuepige og ja. øh, hjælper til, til Don Alfonso. Ja. Så hun er sådan med samme svoren. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Lidt en vendekåbe, ikke? kommer ind i hele mm. Så prøv at fortælle lidt om, øh, om, om dig selv og din rejse. Og, øh, altså, hvordan, hvordan endte du som, eller du er ikke endt, men hvordan kom du her til Fjordetilici-rollen? Hvad har du sunget igennem din tid og, og, øh, og ellers slået dine folder på? Ja, altså jeg har, øh, øh, ja, jeg startede på MGK i sin tid, øh, lige efter gymnasiet og, og, og, og kommer fra, altså min far var sanger, og så har jeg ligesom vokset op i den verden, øhm, men var egentlig i ret lang tid sådan slet ikke interesseret, og det skulle jeg overhovedet ikke, og så var det så ligesom lige pludselig, er det blevet det eneste, jeg gider, ikke? Ja. Øh, sådan er det nogle gange, øhm, men, men var sådan, altså egentlig ret flagrende, og havde egentlig også gang i alle mulige andre ting, og gik på universitetet og læste noget helt andet og sådan noget. Øhm, og så, som jeg nævnte, så, så har jeg, så har jeg sådan haft en lidt kringlet vej, så jeg startede egentlig som mezzo-sopran. Så okay. jeg har i øvrigt også en gang sunget Dora altså rollen som Dora Bella. Øhm, øhm, ikke, ikke på scenen, men altså jeg har stået og øvet mig på sådan ja, arv. Ja. Hvordan finder man ud af, hey, øh, jeg der er jo øvet sopran? Ja, <laughs> godt spørgsmål. Øhm, altså jeg vil sige... Jeg havde, jeg havde en lang periode på mange år, hvor jeg eneste gang, jeg kom til en ny lærer, så sagde de, at jeg var det modsatte af det, jeg kom med. Så de okay. jeg kom og sagde, at jeg var med så jeg jeg tror, du er sopran. Og så, hvis jeg så fandt en ny lærer, så sagde jeg, tror, jeg er sopran. Sådan, jeg tror, du er sopran Så så det, det var en lille smule skizofren? Øh... Ja, en lille smule, ja. Der er jo nogle bestemte øh, roller og, øh, og, og sange, som hører til en bestemt stemmetype, så jeg har jo blevet altså, kastet igennem alt muligt forskelligt, øhm, hvilket... Ja, jo. er lidt irriterende. Ja, ja, det må det da være. <laughs> men er du så sikker på nu, at du lander på rette hylde? Ja, altså nu, øh, altså jeg, jeg synger jo også en del vagner. Jeg øh, begyndte at brede mig lidt ud og sådan noget. Og hvis man synger det repertoire, øh, så har man, øh, skal man helst have et rigtig godt mellemleje. Altså de altså, de mellem, altså ikke de helt dybe toner, men man skal, man, man skal kunne synge sådan ret øh, bredt. Og så skal man så også en gang imellem ud og folde sig rigtig op på nogle høje toner. Men det er liges, måske ikke ligesom der, man, man er mest. Mm -hmm. Øhm, og det giver jo pludselig mening i forhold til, at jeg havde en lyd, som gjorde, at folk tænkte, at du er mezzo-sopran. Ja. Øhm, fordi jeg har en mørk klang. Øhm, men, men, og, det, og det tog mig mange år at forstå, hvordan jeg skulle synge højtoner. <laughs> øh, men nu, nu, hvor det begynder at give mening, så, så, så, så, så der, altså, der er en, der er en stor glæde ved at, at ramme noget repertoire, som føles let at synge. Så du vidste godt, du havde de højtoner, men du vidste ikke, hvordan du skulle håndtere dem? Yeah, yeah, altså ja, det er jo det der med... Ja, yeah. oh, hvordan skal man sige det? Jeg, øh, jeg havde simpelthen ikke teknikken til at synge højtoner, og der, der er jo stadigvæk noget, der driller, og det er jo altid, men, men der har altid været noget med, at der, der var nogle, et bestemt leje, øh, som bare lå rigtig, rigtig let for mig, og min, min krop og min støtte, det taler man meget om som sanger, mm -hmm. <laughs> øh, øh, der var ligesom nogle ting, der løste sig selv, når jeg kom op i det leje. Så, så det gav mening, at jeg skulle lidt opad. Ja. Men, men det, har bare, det har givet endnu mere mening, da jeg så ramte det repertoire, som jeg, jeg synger nu, øh, som netop er de store Mozart-damer, og måske lidt Puccini og værdige, og noget vagn og den, den slags ting. Så, altså, så giver det mening, at jeg også har mørket. Det er spændende, synes jeg, fordi mm. jeg vil tænke Puccini og Mozart som ret langt fra hinanden. Altså, ja. øh, altså Vissidarte og... og Ja, hvad kunne det være? Michiamo Mimi og ja. de her... Er det, ikke, er det ikke en helt anden måde at synge på fra Tosk eller Bohème, end vi for eksempel oplever i de sene mozart -oprar? Altså, jeg synes faktisk, at øhm, de, de, altså, de store damer, altså, nu snakker vi Fjordeligie fra Così vi Tutti, mm -hmm. øh, Donna, Donna Anna fra Don Giovanni, øh, Grev Inden fra Figaro's Bullop, ja. øhm, har øh, et legato, en bredde i stemmen, som, som taler ind i det, man også skal kunne som Puccini-sanger. Øh, øh, ah, okay. øhm, men, men jo, det er noget andet, og der er nogle stilistiske ting, som er meget anderledes. Øh, fordi, altså, Mozart hører jo stadigvæk til den klassicistiske tid. Ja. Øhm, og, og, altså, hvor Puccini er meget senere, og det er jo man også i, og... italiensk og sådan noget, så der, der er ligesom nogle andre øh, større følelser på, altså på spil, eller hvad det hedder. Og det er der selvfølgelig også i Mozart, men det vises på en anden måde. Det ikke, man kan ikke kalde Puccini for buffa-opera. Der er nej, ikke så meget pjat. Nej, nej, nej det er der faktisk ikke. Nej. Det er meget rigtigt, og det sætter sig også i musikken, og ja, i måderen ja, ja. at synge på. Bestemt, ja, bestemt. Ja, ja. Spændende. Lad os, lad os vende en lille smule tilbage til Kussifan til Tutte. Mm. Og så, øh, jeg synes, vi skal høre en af duetterne med dig. Eller ikke dig, det vi hører her, det er Wienerfellermonikere under ledelse af James Levine. Men, øh, men øh, fra første akt, hvor øh, du og at de er ikke? Øh, Dora Bella og Fili ikke De er faktisk søstre. De søstre. Ja, de ja, ja, ja. uh, Men der yes. er, øh, og ja, selvfølgelig, fordi den duet vi skal høre, hedder Aguarda Sorella, ja. altså at være på vagt søster, ja. det betyder, ikke? Mm. Øhm, den ligger i første agte. Den er så sunget. Kan du ja. sige et par ord om den, inden vi hører? Ja, det er simpelthen at de øh, øh, praler med hver deres kæreste i forhold, altså, i forhold altså, overfor hinanden om hvor, hvor dejlig den her kæreste er, og det er jo så deres oprindelige kærester. Det. Så, så de de simpelthen de sidder øh, øh, og kigger på nogle små billeder af dem og siger, se hvor pæn han er." Det lyder jo som altså, hvordan man forventer alle kvinder opfører ja. sig. <laughs> Lad os høre det. Guarda sorella. I don't know. Og vi hører altså her fra første akt af Kusifan Tutte, hvor de to søstre øh, synger sammen om deres vidunderlige ægte mænd. Og det var så Kirse Kanava, vi hørte synge i hvert fald. Øh, Sopranpartiet før, jeg tror det så er Anne Murray, vi hører synge du Bella. Kan det passe? Hun er i hvert fald med et eller andet sted <laughs> i, i den her øh, indspilning. Men øh, Philippe Kold, det er så den første store øh, kvinde-duet, øh, der er i, i operen her. Det vil ligesom her i præsentere jer for publikum, kan man sige det sådan? Hvordan er det her at synge? Jamen det, øh, jeg synes faktisk, det er en dejlig måde at komme ind på. Ja. <laughs> øh, øh, fordi man kan, man kan karakterisere øh, hver figur og gøre dem forskellige, øh, selvom det jo stadigvæk er i, i Mozarts øh, stilistik. Mm -hmm. <laughs> altså i, i, i den måde at synge på, som er sådan meget elegant og meget øh, afpudset, eller hvad det hedder, men, men man kan, man kan sådan fortælle hvad der er for en slags rolle, og hvad forskellen er på de to søstre også. Så man kan allerede nu her begynde også at sætte sit eget præg på, hvordan man ønsker at fortolke sin rolle. Ja. ja. Hvor, meget, hvor meget frihed har man egentlig som kunstner? Du har jo lavet det her på scenen. Ja. Så hvor meget frihed har man? Hvor meget bestemmer instruktøren, dirigenten, og hvor meget bestemmer den enkelte kunstner? Øhm, nu, nu har jeg lavet det med, med et kompani, hvor vi har lavet ret meget om på det. Blandt andet synger vi ikke recitativerne, altså der okay. med, hvor de, hvor de bare snakker, og det ikke er sådan øh, med, uden orkester. Øh, det har vi simpelthen taget ud og lavet replikker i stedet for. Så der er jo pludselig en mulighed for at lave noget helt radikalt anderledes. Øhm, Så I taler? Ja. I stedet for at synge over et spinet eller noget. Ja, Chimbalo, eller, Nå, okay, okay. ja. Og, og, og nogle helt andre replikker end, end det, der er. Men, men tro i forhold til det Pontes, uh, lige præcis. Ja, absen, altså der... historien er, er, er rigtig nok, men ja. den er dog pyntet med alverdens ting. Den uh, laver mange uh, uh, sjove uh, ting med, med TV-programmer, som man laver det om uh -huh. til et TV-program. Um, eller sådan en quizprogram, altså, hvor de skal snyde hinanden sådan ja. Så det er, en, det er en opdateret udgave. Det er en meget opdateret udgave og forkortet og alverdens ting. Øhm, og, og det at der er jo mange, der gør med Mozart, og det, er jo, det er jo meget taknemmeligt, kan man sige, fordi der er jo allerede i, i altså, historien og i musikken øhm, altså, plads til, til alt muligt. Mm -hmm. øhm, men altså selvfølgelig, er man, når man laver en hel forestilling, er man nødt til at altså, der er jo nødt til at være en instruktør, som ligesom har en, en linje, der ligesom er udstukket. Øhm, så man ikke øh, kun øh, tænker på sig selv og tænker på det kunne være sjovt hvis hun et eller andet man har tænkt at det kunne være sjovt hvis hun havde et eller andet karaktertræk, og det så bare slet ikke passer med historien så, der skal så, være en overordnet ja, linje ja, der er nødt til at være et eller andet hvor hvor de forskellige øh, altså, karakterers historie passer ind i det større billede ja. Og det er jo der, man skal have en instruktør eller en, der bearbejder. Eller, altså, der er Ponte, som har skrevet det, har jo også ligesom lagt nogle linjer for, hvad er det, der skal ske. Og hvor meget respekterer man i det? Det, altså, det er jeg tit tænkt på, fordi nu, det her det havde premiere i 1790. Mm. Og der har jo, altså, der der jo været nogle sæsoner på det Kongelige Teater øh, siden. Ja. Øhm, og man kan jo ikke lave det samme hvert år. Eller hver gang, man så laver øh, Kussi mm. øhm, Og øh, hvordan bliver man ved med at gøre en mozart aktuel? Ja, øh, det, det er jo... Øh, altså, det, det er der jo øh, utrolig mange, der prøver hele tiden, og nogle gange lykkes det, og andre gange lykkes det ikke så godt. Øhm, og, og det, der er problemet med... med Altså, øh, den historie, det, det er jo, at det er åndssvagt. Fordi lige om lidt, nu er vi ikke kommet til det punkt i operanen, men lige om lidt, så, så går mændene ud, og så klæder de sig på med, altså, hvad ved jeg, et falsk overskæg og en perykke eller et eller andet. Og så kommer de ind på scenen igen, og så kan de to søstre ikke kende dem igen. Og det er jo bare en åndssvagt. Altså, Jeg tror, i et oprindigt forelæg, der, der kommer de tilbage forklædt som albanere. Ja. Øhm, ja. Og nu virker albanere måske ikke nær så eksotisk for ja. os i dag, som det har gjort men, men det i må Vien det gjort dengang, for ja. 230 år siden. Ja. ja, præcis. Ja, så klæder de sig så ud, og så skal de ja. så prøve at se, om de kan forføre deres respektive kærester, ja. og på den måde teste, om de nu også er øh, lojale. Ja. Det er ligesom hele, hele kjulet. Ja, ja. ja. Altså, og det, det, er, det er simpelthen det, der er historien. Og, og selvom altså det er jo enormt relevant at, at, at, at tale om, altså, hvordan er, er man i parforhold med hinanden, og hvornår man tror, og hvornår man forelskede, og hvad er det rigtige parforhold. Og hvor jo, meget må man flytte med andre. Ja, alt sådan noget. Altså, så der er, der er jo masser at tage fat på, som også er relevant for, for mennesker i dag. Øh, men, men der er en, altså, en forudsætning i historien, som, som bare er åndssvag. Og den er, den er bare, det er svært at løse. Og sådan er det jo rigtig ofte i opera. Altså det, det er tit sådan noget, hvor man ligesom er nødt til... Og lige tryk på den der knap inde i hjernet, der siger, okay, jeg tror på øh, teatermagien, eller nu, nu siger vi, at det var sådan. Ja. Øhm, og så er der mange ting, der godt kan fungere, men, men der er jo enormt mange åbenhedsfattører, øh, som simpelthen ikke gider beskæftige sig med for eksempel Cousifantutte, fordi de synes, det er for åndssvagt. Altså, det er ikke realistisk. Og ja. det er jo det, når vi så taler om Putin der kommer vi til noget, hvor... Hvor, hvor det rent faktisk godt kunne have været sket sådan, ikke? Jo, jo, det er jo, det er jo hele genren der med verismen, at det skal være så tæt på menneskelivet som muligt. Men det er sjovt, at der er en struktur der har det sådan, fordi mit indtryk er at, der er, at folk ikke har noget problem med at opføre øh, Nibelungs ring og vagner og sådan nogle ting, hvor det jo også er, er trolde og drager og øh, magi hele vejen igennem. Ja, men jeg, der tænker jeg altså faktisk, for der er man jo pludselig inde i en slags fantasy univers. Altså, mm. det, der, er det jo, altså der er vi inde i et eventyr univers, hvor det faktisk er... er er helt okay, at der er pludselig en, der kan forvandle sig til en drage, eller sådan. Men, men, men i den historie, som vi har her, som er Cusifan Tutte, som jo i princippet er en, en farce, eller en komedie, eller sådan noget, altså det, det, det, det er realistisk, og så er det alligevel ikke. Så problemet er, at det han, han ligger midt imellem. Ja. Altså ja. ved Rismen, som vi har hos Verdi og Leon Cavallo, mm. og så videre, som vi har dyrket meget her i, i kammertonen, fordi jeg elsker det. Ja. <laughs> øhm, og så Fantasy hos, hos Wagner og ja. Lidt Weber, eller ja, det er nærmest kun Wagner, der dyrker den der rendyrkede uh, Tolkien Nej, altså, nu, nu, nu du siger Weber, så altså, der er jo også noget, noget magi med, altså... Ja, Freyshütz, uh, ja præcis. Ja, en, en, en due, der bliver forvandlet og bliver skudt, og det er djævlen i forklædningen ja, og alle sådan ja, nogle ting. Ja. Ja, der, der er sådan... Og det er jo eventyrmodellen. Ja. Og den er, vi jo, altså, den er vi jo vant til, og det er jo også den, de har taget i, i opererne. Altså, man kan jo sige, hvis man går tidligere end Mozart, så er det jo noget med guder og gudinder, ja, ja, og så er der er pludselig rigtigt. også noget ja. sådan, overnaturligt. Ikke? Vi har dyrket øh, både Gluck og Monteverdi, der jo laver overførelse og og sådan så Det er rigtigt. Mm. Ja, det er sjovt. Det, det, det er godt nok heldigt, at Mozart er så forbandet god en komponist. Det er så ja. var der ingen, der havde interesseret sig altså for Pontes musik. <laughs> Nå, lad os så prøve at høre noget, fordi en af de andre store øh, duetter mellem, øh, mellem Fjordelicci og Dorbella. det er jo så øh, der, hvor I står og vinker farvel ja. til jeres kærester. Ja. Suave siger Alvento. Ja, og er det, det er faktisk rigtigt? en trio, fordi er det en der synger øh, Don Alfonso nemlig også med. Ah, okay. Ja, og det er jo altså, det ultimativt smukkeste stykke musik. Øh, og det, og de, de står bare og, og er ked af, at deres kærester er taget væk. Og så står øh, Don Alfonso og griner lidt i baggrunden. Og det er jo simpelthen skrevet ind i musikken. Nå, ja. jamen hvis det er det ultimativt smukkeste, så skal vi naturligvis høre det. Ja. du har arbejdet, siger Elevento her, fra første akt af Kosi Og det må betyde noget i retning af lad vinden være blid, ja. øh, tænker jeg. Øh, fordi de sejler afsted. Ja, nu, ud ja. for at drage i krig. Nemlig. Men det gør de slet ikke. Nej. Og hvordan, altså, jeg, jeg er jo fuldstændig enig i det her, man kan nærmest mærke i musikken med, at øh, det er sådan at bølgerne, vuggen, øh, mm. og sådan man ser, de står der på målen, og med et lille lommetørklæde i hånden. Altså, nemlig. Det er jo noget af det, som tror jeg i hvert fald gør, at at jeg blev betaget i opera i en meget, meget ung alder, at du behøver slet ikke forstå ordene. Nej. Du kan forstå meningen ved ja, musikken. Ja, det er i musikken, ja. Øhm, og, og, og Mozart er jo en mester til den slags. Ja. Altså også i, i store, store ensembler, hvor der måske er, er seks sanger, der synger på en gang, og man kan ligesom, man kan, altså netop uden at forstå ordene, kan man fuldstændig forstå, hvem er sur, hvem er hvem driller, hvem øh, har en skjult dagsorden og sådan noget. Altså man, det, det, det, det er så fantastisk sammen. Og det er måske også derfor, at det er uh, Mozart's opera, vi hører uh, i dag. Da jeg skulle læse op på uh, tutte, uh, der fandt jeg ud af, at der har været mange diskussioner, altså måske dengang også, men også i senere tid, hvad det var, der fik Mozart til at skrive den her opera. Mm. Uh, vi ved jo, at, uh, at Figaro, uh, det var et samarbejde mellem ham og Del Ponto, om, baseret på Beaumarchais uh, skuespil og der var stor øh, opstandelse om, at man kunne øh, lave musik til, lave en opera ud af et værk, der havde øh, bidraget så meget til den franske revolution og alt det ja. her. Og Don Giovanni øh, vagte også opsigt øh, med hele det her skørlevnet, som Don Giovanni jo repræsenterer. Men hvad var det så med Kussi Jeg tror, øh, de fleste dengang har nok fundet, at det var en, at det var en, en, en, en, en sjov fortælling, som man kunne sig mm. over. Jeg tror ikke, man... Dengang har set, at vi gør det, at det var sådan lidt latterligt. Der gik et rygte om, at det rent faktisk var Kaiser Josef, som havde fået idéen. Men den tror jeg, de fleste musikteoretikere i dag er gået bort fra. Til gengæld har man fundet fragmenter fra Salieri's hånd også af musik til librettoen Eller i hvert fald fortællingen. Nok ikke Del Pontus' ah, okay. Men han har simpelthen været i gang med at skrive også noget efter den samme fortælling. Så det må have været en historie i, i samtiden. Ja. Og man kan sige, der er ikke mange, der i dag sætter sig ned hjemme ved, ved, ved stæveanlægget og siger, i dag skal jeg høre Salieri. Altså, i dag skal den bare have fuld <laughs> Nej. Og, og det er sjovt, ja. han var jo hofkomponist for Carl Josef eh, II, og for sin samtid havde en meget, meget mere hvad kan man sige, fremtrædende rolle i Wien, mm. end Mozart nogen sende fik. Alligevel er det hans musik, som vi, vi lytter til. Ja. Hvad tror du, det er, der er mozart -magien? Altså du har sunget hans store opera, og hvad er det, der gør det anderledes at synge ham end andre af både samtidige komponister, men også dem før Gluck og øh, Vivaldi for eksempel? Kan du sige lidt over om det? Altså, hvordan er det at tage Mozart ind i sig på den måde? Hmm. Øhm, ja, altså, der, det, der er jo en enkelhed over Mozarts musik, som, som er meget øh, tillokkende, som også gør det let at lytte til, Øhm, også selvom det nogle gange er meget kompliceret, det han laver Men der er altid sådan en eller anden form for symmetri Eller sådan, åh, man kommer hen til kadancen Og så bliver man helt glad, fordi sådan, det hele passer sammen Det er sådan helt puste er der ja. øh, Og det er han helt genialt til øh, Samtidig er det, som jeg siger Altså den personkarakteristik, der er i musikken øh, og også, Altså instrumentalmusikken, der har man jo også Altså man, altså, man føler jo, at man kender den obo, efter man har hørt obo. Altså, det, det er sådan, altså der, der er sådan et eller andet... Altså, man, man får ligesom ø, en masse sådan, psykologi for ærende, ø, Og igen, det, det går ikke nødvendigvis gennem intellektet. Det går måske mere ig igennem sådan, altså, noget, noget, noget underbevidst. Er noget, man føler? Ja. Yeah. Er, er der en særlig stemning eller en melodi eller en orkester? Nede et, et instrument, som, som følger for eksempel det, det har jeg faktisk ikke øh, som, som sådan tænkt over. <laughs> Men det er jo ikke, når man så udbredt i den her. Ja. Det er først ledetonmotiver og sådan noget, der kommer lidt senere. Ja. Men øh, man kunne sagtens forestille sig, at Mozart alligevel også der har tænkt noget ind. Jeg ja. ved det ikke. Jeg har, ja, ikke jeg, felt, det, jeg har heller ikke øh, på den måde øh, overblik over det. <laughs> Men noget, noget, du nævnte før øh, i forhold til det med, med, med overblik, det er, at øh, selv når vi taler om, øh, om rigtig, rigtig mange, der synger samtidig, Mm. Så bliver det en fantastisk harmoni hos, øh, hos Mozart. Og jeg havde tænkt, at vi skulle slutte øh, vores første akt af Cosi Fanzutti her af med øh, sextetten tætten. Øh, Alabella mm. øh, Hvor det jo så i sagens natur, altså er seks mennesker, der synger. Ja. Øh, er det ikke helt vildt svært, hvis man står sammen med fem andre, og så skulle holde fokus på sin egen øh, melodilinje? Altså... Det, det, det er jo meget kompleks. Øh, øh, altså det, er musik, altså det, det er et kompleks stykke musik, øh, men det er så logisk, øh, det man laver, og altså, så, så altså bliver man jo tit grupperet. Altså, tit er det jo for eksempel de to søstre, der synger et eller andet måske i terrorser, og så synger de to her noget i terspina og altså Dan og Alfonso de er ligesom også sat sammen på en eller anden måde, så man ligesom har sådan, altså 2 mod to mod to. Mm -hmm. øh, og så andre gange, så det er det alle, alle de tre damer. Eller, altså der, det, man bliver ligesom grupperet på forskellige måder, så det, det, altså, det altså, som jeg siger, altså, så er der pludselig en symmetri, som bare gør, at det, at det går op i en højere enhed, og det, så på den måde er det ikke så svært igen. Altså, okay. der, der er andre, altså andre komponister, hvor man er mere man hvor er mere smart. udfordret. Ja. Det lyder helt vildt enkelt og lækkert, mm. og han må jo have haft et eller andet med det, Mozart, fordi jeg mener også, at det ikke vores Brøllup, der slutter af med en kvintet, eller hvor også alle ligesom forsones. Ja. Øhm, og øh, jeg, jeg kan bare ikke komme, på, jeg kan ikke komme i tanke om andre samtidige komponister, der kunne det her. Og mm. øh, få så mange melodier, der jo egentlig er smukke melodier i sig selv, til at væves sammen. Nej. Øhm, så det synes jeg, vi skal høre, medmindre du har stærke indsigelser. Nej, nej, nej. Øh, og, der, og, vi, og vi er der, hvor, øh, hvor øh, Alfonso står sammen med de to damer, øh, og, øh, og ser det nye skib øh, komme ind, det som albanerne øh, befinder sig på. Er det ikke rigtigt? Øhm. Øh, du siger Allabella di Spinetta? Ja. ja øhm, altså, sådan, det er faktisk der, hvor de prøver at præsentere de to damer for de nye herrer. De er kommet ind, det der, fordi okay. de alle seks er i gang med at synge. Øhm. Så det er der, hvor, ja. hvor, hvor de fremmede ja. helt ukendte mænd nu ja. er ankommet. Ja. Ja, lad os prøve at høre seks til den her. Allabella di Spinetta vi præsenter mit i Non dipende che da lei consolare il vostro cor, bella mano, che io ti abbraccio e ti Turki, Turki, ballati. E ti parti quel aspetto? Il ballar biscietto, biscietto, muso. Horsen fack og nørte. Jeg sniger Spinetta, og det er, som bekendt fra Cosifantutte her, i første akt stadigvæk. Men nu begynder løgerne, kan man sige. Er det ikke her, der ligesom... Du, nu, nu er spillet i gang. Altså nu er ja. de her fremmede ankommet, og så må vi se, hvad der Lige sker. Lige præcis, ja. ja. ja. Og øhm, du har jo været med, øh, Philippe Kold, i at opsætte det her. Hvor du egentlig senest fremført øh, øh, din rolle? Jamen jeg er med i et øh, lille kompani som hedder Non -tada. Og vi har senest været på Samsø, det der hedder Søholm Opera, holder en opera Festival på Samsø. på Samsø. Så der har vi simpelthen været her for ja, for uger siden. Fantastisk, det må være en perfekt kulisse til at stå og vinke farvel ud over vandet. Der ja, de, uh... <laughs> det var dog ikke uden dørs, men det kunne det ellers godt have været. Ja. Det er fint. Ja. Og hvordan er det, hvor stort orkester har I så med? Der, der har vi simpelthen kun, kun klaver. Mm -hmm. Så det, det er seks sangere og, og, og klaver. Og så netop med, med talte replikker i stedet for at og så det, altså det er det kortet en lille smule ned, fordi det, man glemmer, det er, at en Mozart-rober snilt kan vare 4,5 timer. Så vi, vi, vi har altså kortet den ned til, til to. <laughs> det, det lyder jo meget, meget, meget humant. Ja. Øhm, hvordan er det så, altså forskellen så at sunge fra fuldt orkester og, og klaver? Kan man kombinere et helt orkester ned til klaver? Ja, altså øh, langt de fleste prøver, man har på opera, det, det bliver jo lavet med klaver, fordi det er jo lidt, lidt dyrt at have et helt orkester til at sidde, Det det også lidt lettere, hvis man lige siger, at vi skal ind på takt øh, 87, så, så det er lidt lettere at få én person end, end et helt orkester til at, ligesom at, øh, at, at gøre det. Øh, så, så det kan man sagtens, altså selvfølgelig er det jo en utrolig luksus, når man så laver det med, med orkester, og det har vi faktisk også gjort med vores lille kompagni okay. øh, øh, sidste sommer. Med et reduceret orkester, ganske vist, men, men, men dog med orkester. Øh, og det, altså det, det er helt vildt sjovt, for pludselig kommer der en masse farver ind. Men, ja. men når vi sådan er på turné, og det er ligesom det, at vi har lavet vores lille kompagni til, så, øh, så har vi klaver. Og det er også langt, eller det er meget almindeligt, kan man sige, hvis man går til overkoncerter. at der mm. er kompaniment selvfølgelig med, med, med klaver. Men der er også noget særligt over at høre det med det fulde orkester. Alle de nuancer, der er i... Især i, i Mozarts øh, musik. Men I er simpelthen på tournée med øh, Così Fan Tutte? Ja. Fantastisk. Jeg håber virkelig, at, øh, at det er blevet taget godt imod ude i øh, sommerlandet. Det er det bestemt. Og jeg tror, altså, det har, øh, altså jeg tror, at folk, der ikke troede, at de godt ville kunne lide opera, de, de, øh, de er blevet overbevist om, at øh, det er faktisk er også ret sjovt. Genialt. Det er hele formålet også med, med kammertonen her, at mm. få, få åbnet nogle ører, og jeg er sikker på, at lytterne tager godt imod både dig, Filipper Kold, øh, og Mozart i, øh, i den, her, den her søndag. Lad os prøve at bevæge os lidt til anden akt øh, mm. af, af vores, vores værk her i, øh, i dag, fordi øh, så går forviklingerne jo i gang, og øh, de to fremmede begynder at forføre, og der er jo en af de to piger, som begynder at blive lidt bløde i ja. øhm, Og det er selvfølgelig ikke dig. Nej, nej. har jo en, en kæmpe arie, hvor hun i hvert fald siger, at hun altså, står fast. Det kunne aldrig øh, falde hende Det kunne aldrig falde hende ind. Men, men du og Bella, altså søsteren, er, er lidt lettere at lokke. Øh, Dispina gør jo også ret meget for faktisk at lokke dem i fordær. Hun er faktisk blevet bestukket af Donald Fonso til at hjælpe ham med sit forhavne og bevise, at, at de to piger vil være utro. Nemlig. Ja. Og hvad? Men, men, men, men prøv at sige lidt om, hvad der så kommer til at ske. Altså, hvordan er forholdet mellem de to søster, når, når den ene finder ud af, at den anden måske er lidt mere løs i kanterne, end man havde regnet med? <laughs> Jamen, øhm, det er sjovt nok, at, at det jo sjovt altså historien fortæller mere om, hvad de to mænd har imod det. Eller sådan. Øh, det historien siger ikke så forfærdeligt meget om, hvad, hvad de to kvinder tænker. Men, men det, der sker, er, at, at øh, altså, de bliver ligesom sat. Altså, de har jo ligesom valgt. Og, og så der kommer det faktisk meget ind på, på instruktøren, eller hvordan det hele er sat op. Hvad? Fordi i virkeligheden tror jeg nok, at, at, at mændene tænker, at de skal gå ind og forføre deres egen kæreste, ja. som klædt ud som en anden. Men det ender jo med, at, at de to øh, kvinder vælger den modsatte. Ja. Øh, det, det, det er op til fortolkning. Det, kan, det, det er lidt forskelligt fra opsætning til opsætning. Så Dorabella begynder at fløde med den forklædte Guglielmo? ja. Gullielmo, ja. ja. Ja. og det øh, så, og, og de bliver simpelthen lige sådan sat op på en, på en lille date og der er faktisk et meget meget fint restativ hvor hvor, altså, hvor hvor snakken går lidt træt altså, øh, og, og hvor, altså, hvor det ligesom er, er Alfonso og det spinder, der må sætte dem i gang med at, at tale og sådan noget men så går det også for sig i, øh, nu må der ske noget i, ja Nej. og der er nemlig en rigtig fin duet hvor hvor øh, øh, Guglielmo jo så går alt sætter alt ind på at forføre du og det lykkes. Og det er du er en ja. Så lad os prøve at høre lidt derfra. Sådan lyder det altså, når du og Bella bliver blød i knæene. Ja. Det er en vaskeægte forførelsescene, vi her er udsat for. <laughs> øhm, og så er spørgsmålet jo, om det er sådan kvinder er. Det er i hvert fald det, som Del Ponte og Mozart prøver at besvare her. Og det helt store spørgsmål, Filipe Kold, det er jo så, er Fjordelicci standhaftig hele vejen igennem? Er... Nej, det må man jo sige. På trods af hendes store udladninger i, i, i sin eje, så, så ender det jo også med, at hun bliver forført. Yeah. Yeah. Det er noget værre noget med de kvinder, øhm, men øh men øh, alligevel så ender det jo, ender det jo lykkeligt. Æh, nu synes jeg, at vi skal prøve at høre om lidt du den, som jeg går ud fra Amplassi, ja. hvor, som er fra lige en og som er der, hvor så. Ja. hun også falder. Ja. Men, øh, men vi kan godt her, for vi er inde i programmets øh, sidste øh, minutter, Æh, måske tage hul på, hvordan det hele, det hele så ender. For det ender jo med en, en komedie, ikke? Hvor der nærmest bliver gjort op til bryllup. Ja, ja, altså de og, de, og, de, og de, bliver, de bliver jo gift. Altså de de, de, de, de, de, henter jo en notar, og det er jo så det spinere der har klædt sig ud som en notar, øhm, og, og så bliver de jo rent faktisk gift med de her nye mænd. Øhm, og så, øh, og det, er jo, det er jo så der hvor det begynder at blive fjollet, så, så du ved, så pludselig tager de det falske overskæg af, og så er det de rigtige oprindelige kærester. Og så alle kærester. fuldstændig bagover af ja, benårelse. Ja, nemlig. Ja, ja, nemlig. Præcis. Men, men hvad er så egentlig, øh, tror du, øh, tanken bag? Altså, det kan jo ikke være blot at udstille, at kvinder er nogle, øh, nogle utro typer. Nej, men det er jo der, hvor, hvor psykologien kommer ind, og, der, og det er jo også det, der gør, at det kan blive interessant at lave en opera mange gange, fordi der er jo mange fortolkninger, og der er jo faktisk, øh, altså lige præcis, Kussi van kan jo ende på alle måder. Altså, det er ikke helt sådan sat i sten, i, i hvert fald i forhold til altså, noget materiale, eller de, altså liberatoen, om hvem det egentlig er, der ender med hvem. Altså om går de tilbage til deres første kærester, ah, eller okay. har de faktisk fundet ud af, at det er bedre med de, ah, okay. de nye, altså den anden mand. Så det er så ligesom meget kvindelist og kvindens magt i virkeligheden? Ja, eller måske også noget med, at de har lært noget. Ja. Øh, men altså der er så ligesom mange opsætninger, hvor de går tilbage til deres oprindelige. Og så er det jo det der med, kan man, kan man det... Altså, ja. efter at have været øh, rundt med en anden, og alle ved det, og det er jo rydt øh, nogle søstre og to bedste venner og sådan noget. Øhm, og, det, og det er jo det der med, er, det, er vi så ude i altså, ren happy ending, eller er vi ude i noget lidt bitter sødt? Er, er altså, hvor ender vi? Og det er jo ikke sikkert, at de to, par øh, er ens jo heller. Nej, nej, nej. Så der, der er virkelig der er basis for, for mange forskellige fortolkninger. Jeg ja, er ikke helt overbevist om, at den katolske kirke har taget godt imod den her op i <laughs> <1790. laughs> Ja, men altså da Ponte var vi nok, øh, så vidt jeg har forstået, en, en bortløbende præst oprindeligt. Altså, ja. han, han var præst, eller han læste til præst i Italien og kom til at lave noget, noget rod med nogle damer, og så ja, måtte det, det han flygte. Det så så, så der, der kan jo også være en eller anden form for kommentar til det. Øh, ja. replik. Ja, ja det ja. giver mening. Skal vi øh, slutte af med at høre øh, den anden forførelsesarie her, øh, ja. fra lige Amplassi, ja. øh, hvor det så i den optagelse, vi hører, altså Kieta Cannavas, som, øh, som øh, lader sig, lad sig besnakke. Og så vil jeg bare sige, øh, Philippa, det har været en stor fornøjelse at have dig i, i, i programmet her. Ja. Øhm, både for, at du kunne føre os ind i, i operan og Mozart, men først og fremmest i, i din verden. Mm. Øh, det vil være spændende at følge dig fremover. Om det så ender med at blive de lyriske eller de lidt mere brede sopranpartier. Mm. Hvad tror du selv, det bliver? Øh, jeg, jeg tror, det, det, det bliver lidt, lidt bredere. Mm. Øhm, men altså, om, der, der er mange ting, der skal stå rigtigt, hvis man også skal, skal synge det på scenen. Så det det må jo vise sig. Selvfølgelig. Ja. Men ser vi der som, øh, som en Tosca, Ser vi dig som en Mimi? Ja det, altså, ja, det kunne godt gå i den retning. Det vil vi bestemt holde med. <laughs> Tusind tak, og til lytterne også tak. Vi slutter denne søndag her med anden forførelseshej fra anden akt fra en plads.